Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhubillah min syururi anfusina wa misayati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarika ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala alim Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Rabbi syurah li sadri wa syurri amri Walul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah Kita mengingkut kepada Allah SWT Kan dapat kita kumpul lagi pada malam ini InsyaAllah menyambung kelas mengaji kita berkenaan dengan amin uh, usul akidah al-sunnah wal jamaah di mana kita sampai kat akhir kita mencang kita kita uh, berhenti sampai uh, usul yang ke-7 uh, kita kat sini usul dia ada uh, ada kita kita keluarilah betul uh, kita dah uh, habis sampai usul yang ke Tujuh kita mencintai Ahli Baid Rasulullah SAW Dan juga memperwalikan mereka Cuma Macam kita terangkan hari tu Sudut dia kembali kepada masalah asas Iaitu Macam Nabi terangkan Uzaqirukum Akumullah Ahli Baidi Aku ingin kalian mengenai Ahli Baidku Dan kita kata apa Berdasar pada Sabda Nabi SAW tu Mungkin kita kena jaga Dan Ahli Baid Nabi SAW Di antaranya isi-isi baginda SAW Umahatul Mu'minin Allahu anhunna Allahu anhunna Allahu anhunna Allahu anhunna Allahu anhunna Allahu anhunna Allahu mereka. Uh, atau telah firmankan dalam surah uh, uh, Al Ahzab ayat 30. Firman tersebut wahai isi Nabi Assalamualaikum wahai isi Nabi dan telah nyatakan lepas bentukkan nasihat uh, bimbingan pada mereka Allah SWT uh, terus uh, uh, menyatakan berkenaan dengan uh, berkenaan dengan berkenaan uh, dengan tujuan Allah telah berikan uh, uh, amar arahan dan juga panduan pada mereka orang nyatakan inna ma yuridu Allah yuridu li ahli al bait wa yutahhirukum tatheera Hanyalah Allah Ta'ala inginkan Mahukan uh, Dengan semua arahan-arahan arahan ini Untuk hilangkan daripada kalian Kotoran Wahai Ahli Bait Dan membersihkan kalian Dengan sebersih-bersihnya uh, so, Jadi itu yang kita kena faham Bukan kita keluarkan Insya Nabi SAW Okay Kemudian kita kata Asal uh, Ahli Bait ni adalah kaum kerabat Rasulullah SAW Nabi SAW Dan dikenaki dengannya Yang salih Daripada mereka sahaja Adapun kaum kerabat baginda Yang tidak salih Maka mereka tak ada hak uh, Seperti Bapa saudara Nabi SAW Abu Lahab dan siapa yang miripakinya. Cuba tonton filem Nabi Rasul al-Masad. Pertama, tabat cakera Abu Lahab diwutap silakelah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia bersama-sama dengan dua tangannya. Okay. Jadi semata-mata mempunyai hubungan dengan Rasulullah S.A.W. tidak uh, menjamin apa-apa. Bahkan-bahkan tak boleh minamatkan seorang hanya kerana dia mempunyai nasab keturunan Nabi Rasulullah S.A.W. Yeah. Uh, sebab Nabi Rasulullah pernah pesan dalam perkara tersebut kepada Quraisy, uh, kepada apa, kepada Sufiyah, masdar dia. Kemudian kepada anak dia, Fatimah Juga Nabi terangkan benda yang sama Dengan sebab itu, kita tak boleh nak nak letakkan usul kepada bahagian Hanya mempunyai hubungan ke ke ke ke kekeluargaan Sengah-sengah orang Dia mengatakan, asal keluarga Nabi je Terus akan diangkat menjadi panduan juga ikutan Kerana kita kata, dia ada panduan ikutan tadi Bila bertepatan dengan apa arahan Nabi SAW Daripun jika tidak, maka tidak eh? Baik Okey uh, Apa? Jadi dah, dah kita habiskan okay. Jadi hari ni kita akan masuk kepada Usul yang ke-8 okay. Kuala al-mu'alif <coughs> Rahimahullah Al-Aslusha minu Usul yang ke-8 Usul yang ke-8 Atasdi ku bi karamatil awliya. Percaya tentang karamat para wali Dia kata min usul Ahli sunnati wal jama'ati Yang kata usul Ahli sunnah wal jama'ah adalah Atasdi ku bi karamatil awliya. Kita mempercayai terhadap keramat Atau ke kemuliaan para wali Keramat ini adalah apa yang disebut uh, Diperolehi oleh seorang manusia yang soleh Allah Ta'ala berikan mereka perkara Yang mencari adat uh, Dan dan mereka Mereka apa, mereka apa, mereka dapat bantuan Allah Ta'ala uh, Kerana ketakwaan mereka Mereka bukan para nabi Mereka dikenal sebagai uh, Wali-wali Allah uh, Dan dia adalah wahiyah dan dia adalah keramaan awal yang ini adalah maka dia aidi bakhdim, minah kuarikil adat dia adalah apa yang kata-kata, boleh jadi Allah Ta'ala akan menjalankannya pada tangan-tangan sebahagian mereka di mereka berkerumun mencari adat ikraman lahum sebagai pemuliaan bagi mereka kama ala kama ala kalau kama dala ala zalika kama dala betul kembali kembali tu kama ala zalika ala dal ala zalik dalah boleh kama dal ala zalika se so, menunjukkan kepada itu Alkitab kitab sunnah tu kitab dan sunnah peringatan tu besok kena betulkan balik eh uh, dia punya kalimah tu ter, ter, ter, terbalik kama dalala ala zalika atau kalam kama zalika kalam ala zalika dalah boleh tapi so, kalau kama ala dalala zalika takde okey tak boleh okay, buat macam tu dan yeah, so, sebenarnya ditunjukkan itu uh, oleh kitab dan sunnah Okay, dia kata waqad ankaru wukul karamati al mu'tazilah mu'tazilahatul jahmiyah syi telah mengingkari kejadian keramat uh, golongan mu'tazilah juga golongan jahmiyah inkarun wa huwa inkaron uh, amrin waqi'in amri waqi'in ma'lumin dan dia adalah keingkaran terhadap satu perkara yang uh, berlaku dan juga sedia sedia diketahui nah, cuma ulang balik dia bukannya para par nabi dia adalah manusia, manusia yang soleh yang bertakwa yang jadikan padanya berlaku perkara-perkara yang mencari adat. Namun dikatakan walakin yajibu an na'lam. Akan tapi wajib untuk kita mengetahui anna minan nasi fi waqtina mandalla fi maudhu'il karamat. Pada bahawa di kalangan manusia pada zaman kita ni pada masa kita kali ini ya, sekarang ada orang-orang yang tersesat uh, dan tajuk karamat. Wa fiha yang dia melampau padanya hatta ada khilaf fiha ma laisa minha. Sehingga dia masukkan dalam Karamat para awliya ni Apa bukan daripadanya Menal syukmu zati Daripada Daripada uh, Apa uh, Syukmu zah ni uh, Kita nak kata apa eh sorcery hmm, Yang perbuatan alih sihir lah Sebenarnya syukmu zah ni apa uh, Diorang disebut magic satu sorcery satu Jampis serapah okay. Jampis serapah Wa amalus saharati Dan juga kerja-kerja ahli sihir wasyayatin inggap syaitan-syaitan wa dajjalin inggap dajjal. Ini ada kadang kadang orang tu dimasukkan di dalam karamat tu apa yang bukan daripada karamat. Wal farqu wadihun bainal karamati wasyuyu'ati dan dan apa perbezaan adalah sangat nyata di antara karamat dan juga apa amalan atau perbuatan jampi serapah. Fal karamatu ma yajri ala aidi ibadillahis solihin. Maka karamat adalah apa yang berlaku pada tangan-tangan hamba-hamba Allah Taala yang soleh. Sedangkan wa syu'udatu a uh, tapi serapah pula maijli ala yadi saharati wal kafarati wal malahidati dia adalah apa yang berlaku pada tangan ahli sihir orang-orang kafir atau muhlid because di idlal al dengan tujuan untuk menyesatkan sekalian makhluk wa yabtizazu bi amwalihim serta untuk merampas ataupun uh, mencuri -me -me harta-harta mereka dia buat pengubatan tu kan benda-benda yang kononnya jadi uh, menarik eh, perhatian tapi sebenarnya ia adalah tujuan untuk menarik harta manusia. Eh okay, agak okay, itu asas eh. Dai apa wasab wal karamatu sababuh al taat. Keramat sebab dia diperolehi adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul Itu menyebabkan akan seorang terdapat karamat. Wasyu'atu sedangkan jampi serapah ataupun perbuatan apa sihir dan sebagainya. Punca dia adalah kekufuran dan maksiat. Macam orang tu kata, kalau Tok Guru ikut kanan, uh, Nabi ikut kiri. Saya ikut uh, apa, saya ikut, uh, Tok Guru, tinggalkan Nabi. Itu jelas Ain ataupun uh, perkara yang sangat terang berkenaan ke, ke, ke, keingkaran terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau uh, tak sebut dan kuatkan, ati Allah wa ati Rasul. Tak hati Allah, tak hati Rasul. Tak hati Allah, tak hati Rasul. Okay, itu itu pada asas pertama yang kita kata lihat bila manusia itu tinggalkan Tak kepada rasul maka dia ada masalah dia dia buat pula magic dan juga apa perkara-perkara yang mencari adat maka kita tahu bahawa perkara mencari adat tadi sebenarnya adalah bukannya daripada Allah taala okay, dan antara antara lain ni boleh kita gunakan sebagai garis, garis panduan atau kaedah adalah uh, macam mana mujizat para anbiya karomah para auliya juga tidak berlaku uh, setiap hari berlaku sekali-sekala macam para nabi Nabi SAW sendiri uh, Allah SWT jaga dan pelihara baginda Tapi ada masanya Otak Allah SWT izinkan untuk baginda dimudaratkan uh, Itu nak kena faham Dia bukan sentiasa selamat Sedangkan bila orang tu kata sentiasa selamat Selagi pakai barang ni Selagi baca ayat ni, selagi tutupkan sekian ada masalah nah, Kita kena ingat Dalam konteks masalah kita dengan Allah subhanahuwataala Kita memohon Meminta kepada Allah SWT adalah uh, Wajib tapi Allah Ta'ala memakbulkan akan permintaan kita harus sahaja. Dia tak terikat, mesti bagi kita apa kita nak. Nah, ini perkara yang kita perhatikan, banyak orang tak faham. Dia belajar silatlah, dia belajar terbanglah, dia belajar sekian. Kalau tiap-tiap hari berlaku, itu bukannya karamat. Itu termasuk daripada sihir. Termasuk daripada amalan-amalan amalan-amalan yang dibantu oleh syaitan. Adapun kalau sekiranya sekali-sekala jadi, sekali-sekala tak jadi, itu baru betul. Sebab para Ambiya sendiri pun tak boleh nak tukar ataupun buat satu perkara daripada mujizat tu dengan tangan mereka sendiri. Dengan keinginan mereka sendiri. Orang tak terangkan perkara ni Quran dan surah Surah Ar-Ra'adu. Ar-Ra'adu. Orang tak terlapan, sembilan. Ayat tiga sembilan, tiga lapan tak nanti kan pada ujung ayat tu وَمَا كَلِ الرَّسُولِ مَا يَعْتِيَ بِيْا يَا يَا تِيَلَّا بِإِذْنِ Tak boleh seorang Rasul datangkan sebarang tanda macam dengan izin Allah Mereka Allah Ta'ala izinkan untuk tanda terlalu berlaku Dia akan berlaku Bukan kerana uh, mereka nak sendiri benda berkenaan Bukan kerana mereka nak Tapi kerana Allah Ta'ala mahukan perkara tersebut terjadi Yang berlaku sekarang ni Banyak orang dia sangka bahawa Kalau dia boleh buat tu sebetul adalah benar Jadi itu benar Dengan kita pula dalam, dalam konteks ini Kita tahu bahawa Jadi dengan kena Allah ya Jadi kena kita bukan Seorang yang biasa buat benda-benda bukan-bukan -benda, ni kan Terbang ke, keluar duit ke sebagainya. Tiap-tiap hari dia buat magic penggunaan. Jadi, buat macam tu, menunjukkan bahawa apa yang dibuat tadi bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia bertentangan dengan kaedah mu'jizat para ambiak atau para rasul. Kalau para ambiak dan para rasul mendapat mu'jizat tadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang boleh, kadang, kadang tak boleh. Maka benda tersebut kita faham mesti berlaku pada karang-karang para awliah sebegini juga. Adapun kalau tiap-tiap hari dia boleh buat bedah batin setiap hari dia boleh tembus mata setiap hari dia boleh macam-macam mak itu bukan daripada uh, daripada karamat sedikit pun bahkan dia termasuk daripada perbuatan-perbuatan uh, sihir yang sengaja dibuat untuk menyesatkan manusia, akan mencuri harta manusia, uh, orang ramai daripada daripada daripada daripada daripada, uh, daripada pokok orang ramai tu ambil kepada dia. Okey. Baik. <tuh> Okey. Yang ke-9, yang terakhir min usul aqidah ahli sunnah wal jamaah di antara akidah daripada usul akidah ahli sunnah jamaah adalah aslas al aslatun usul ke-9 ittiba'u ma jaa fi kitabillahi au sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran Allah mengikuti apa yang datang dalam kitab Allah dalam kitab Allah dan juga sunnah atau sunnah rasul SAW secara batin dan juga zahir mana luaran dan dalaman dan luaran Ikut apa yang datang dan kita Allah atau Sunnah Rasul S.A.W secara dalaman atau luaran. Apa maksud dia dia kata, wain usuli ahli sunnah tawajimah tifil istidlal dan diantara usul ahli sunnah Wal jamaah dalam pendalilan dalam mereka berdalil mereka mencari mencari, mencari uh, asas bagi agama adalah ittiba umajah afikita billah atau sunnah Rasulullah S.A.W batin awazohirah mengikuti sungguh-sungguh apa yang Uh, datang dalam kitab Allah atau sunah Rasulullah SAW alaihi sia dalaman dan luaran wa itba'u makana alihi sahobatu min al-muhajirin wal ansar umum dan mengikuti apa yang data apa yang berada padanya para sahabat Dekat muhajirin juga ansar secara umum lalu khulafa' ar-rashidin dan mengikuti para khulafa' ar-rashidin secara khusus حيث اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك mana telah me mewasiatkan berpesan baginda Nabi SAW dengan perkara itu dalam sabda baginda Alaykum bi sunnati hendaklah kamu pergang dengan sunnahku wa sunnatu khulafat ar-rashidin ada uh, juga sunnah para khulafat ar-rashidin para khalifah ia berpetunjuk. Okay? yang berpetunjuk yang nabi sebut ya Al al-khilafat takun la khilafat ba'di salatuna ahma kambilaku khilafah sesudah ketiadaanku nanti 30 tahun so siapa-siapa siapa yang termasuk 30 tahun tersebut daripada kewafatan Nabi SAW mereka adalah khalifah yang patut diikuti ok Kemudian, walau kodimu ala kalami wa kalami Rasul, kalam ahadin, dengan dia mengedepankan maksud dia kata itibar tadi, Jangan dia mengedepankan ke atas kalam Allah dan kalam Rasulnya dan kalam, dan kalam Rasulnya kata-kata atau kalam sesiapa, mana nasib dapat ramai manusia? Ini yang timbul kan bila kita dengar ada orang yang suka oh, ikut-ikut bid'ah, ah. bahkan uh, ikut, suka ikut kepada contoh ilmu kalam ada baru ni apa kita dengar apa ganjaran ahli kalam ni dikatakan apa dia kata orang-orang ni -orang sunnah ni orang salafi ni macam duduk dalam gua tu diam dalam gua tak keluar dia kata selamat ha, tapi jadi ekstrim dia kata patut kena keluar dia dia sama macam dikatakan Abu Yazid al-Bistami sesorang di antara salasilah nama yang disebut sebagai salasilah susur galur nashabandi uh, nashabandi aliyah ada nama dia termasuk dalam tu Abu Yazid al-Bistami ni dia pernah cakap dia kata gusna bahra kita menyelam dalam lautan yang waqafal anbiya fi yang diam para anbiya pada pantai dia mana kita menyelam ke dalam lautan yang para nabi duduk berhenti dekat tepi ha ini dia orang bangga mengatakan diri mereka berada pada bukan bukan apa kedudukan yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya mana dia, dia dia tak nak ikut interpretation Allah dan rasulnya yang dipelajari dari para sahabat Daripada Allah, daripada Allah ni Rasul ni Maka diorang buat sendiri interpretation baru Bagi contoh mengambil Aristotle sebagai Cara untuk memahami dalil Al-Quran dan Sunnah Sehingga so, Al-Quran dan Sunnah ni Datang dan diterjemahkan Dan diterangkan oleh Nabi SAW Tanpa memerlukan kepada Ilmu kalam, Aristotle Tiba-tiba datang ke ni kata Tanpa ilmu kalam takkan diketahui iman ini masalah dia sebab ini yang kita kata Asas disiplin agama yang tak ada pada Banyak orang zaman kita sekarang Walihadah uh, uh, uh, uh, sumu Ahlal kitab wa sunnati Kena ini dinamakan mereka ahli kitab dan sunnah Dinamakan orang-orang Allah mengikuti perintah Allah Ikuti perintah sabda Rasul uh, Tak ambil kata-kata siapa selain daripada kalangan manusia Mereka digelar sebagai ahli sunnah Wa ba'da akhdihim di kitabillah wa sunnati rasulihi s.a.w Ya aku tu nabi macam alihi ulama umat dan so, sesudah mereka berpegang dengan uh, kitab Allah dengan sunnah Rasulnya Nabi SAW mereka berpegang pula dengan apa yang disepakati terhadapnya oleh ulama umat ini dan bila kita sebut ilah ulama umat ini Faham dahulu yang pertama terlibat dengan perkara ini adalah para sahabat kamu kau ulama zaman kita bukan kan? Ulama zaman kita kena ambil dari para sahabat dan kita begitu ikhtiar. Kalau mereka ambil dengan pendapat mereka sendiri bukan ikut para sahabat. Maka, tak dinilai apa yang mereka uh, sepakati ataupun pegang. Para sahabat Nabi dengan Al-Quran karim Allah Ta'ala sebutkan untuk mereka ni diikuti oleh kita semua. Allah Ta'ala sebut dalam seratus surah. Al-Tawbah. Wasabikun al-awwalun. Dan orang mula-mula itu yang awal, -awal masuk Islam. Minal muhajirin wal-ansar. Kan muhajir ni? Misalnya, anak ansar. Yang tiga. Eh, dua ni. Mana muhajir awal, ansar awal. Allah Ta'ala kata, wal-ladhi nataba'uhun. Biasan, siapa ikut mereka dengan baik. Ikut para sahabat dengan baik. Maka Allah SWT kata, Radiyallahu anhum. Lareda ta'ala terhadap mereka. Itu para sahabat uh, muhajirin awal. Para sahabat ansar awal. Siapa-siapa ikut para sahabat dengan baik. Allah SWT kata, Radiyallahu anhum. An. Lareda ta'ala terhadap mereka. Dan mereka pasti reda ta'ala Allah Subhanahu SWT. So, ini ini adalah guideline sebenar. Yang kita lihat disiplin agama tak ada pada banyak di kalangan manusia. Ya. mereka kata, Eh, apa salah yang ambil Aristotle punya pegangan. Atau atau atau interpretasi Aristotle untuk Dijadikan sumber bagi memahami Quran dan sunnah Sedangkan kita dah ada para sahabat Nabi SAW okay? Dan para sahabat ambil daripada Nabi SAW Kenapa kita ambil dari Aristotle Ini banyak orang tak faham Saya perhatikan Dia kata pasal nas Quran tu untuk semua Betul? Nas Quran untuk semua Siapa saja mendengar Quran Maka Quran untuk dia Tetapi dalam memahami Al-Quran dan Dalam, dalam menterjemahkan Makna sunnah yang direkodkan Daripada Nabi SAW kita kena tengok para sahabat. Tengok para sahabat bukannya pakai kepala kita sendiri. Okey. Wa hadha al-usulu <tunggu> al-thalithu alladhi ya'tamiduna alayhi ba'dal ba'dal ba'dal uslainil awwalain Dan inilah usul yang ketiga yang mereka itu ahli sunnah ni bersandar kepadanya sesudah dua usul yang pertama iaitu kitab juga sunnah. Ketika makhtalafa fihi nasu rudduhu ila kitab Personati. Dan apa-apa yang Bercanggahan padanya Orang ramai Orang ramai bercanggahan padanya Bahkan para sahabat pun Tak ada kesepakatan Mereka kembalikan kepada Kitab Allah Mereka sunnah Nabi SAW Kepada kitab dan sunnah Amalan bikau lillahi Bikau lihi ta'ala Kena beramal dengan Fingat Allah Ta'ala Surah An-Nisa Anisa'i 59 Atangnya itu kan Fa'in tanazaktum fi syai'in Kalau kamu bercanggahan, Bertelagah Pada sesuatu perkara Farudduhu ilallah Rudduhu ilallah war rasul Kembalikan lagi kepada Allah dan juga kepada rasul ing kuntum tu minallahi wal yawmil akhirah jika kalian beriman dengan Allah juga hari akhirat zalika khairun wa ta'wila itulah yang terbaik dan juga sebaik-baik Dan seelok-elok penjelasan okey fahum maka mereka ahli sunnah ni la ya'takinu ismi ta ila ahadin ghayra rasulillah maka mereka Itu ahli sunnah ni tidaklah mereka ke maksuman Tidak okay, ada salah untuk sesiapa selain Rasulullah SAW wala ta'assabuna li ra'i ahadin dan mereka tak tak tak melampau apa asak apa kita panggil apa uh, Ekstrim kepada uh, pendapat sesiapa ada taksub ada taksub kepada uh, pendapat sesiapa hatta yakuna muwafiqan li kitabi wa sampailah ia bertepatan terhadap kitab juga sunnah wa taqidu dan mereka beriktikad juga anal mustahida yukhti'u wa yusib bahwas orang mujtahid tu boleh Bersalah boleh betul wala yang yang yang يسمحونا بالاجتهاد الا لمن توفرت فيه شروطه المعروفه عند اهل العلم yang mereka tak membenarkan untuk beristihad kecuali sesiapa yang cukup padanya syarat-syaratnya yang diketahui di sisi ahli ilmu sebab kalau kata orang suka apa kata saya pun layak dia bahasa Arab pun tak tahu dia nak nak, nak kononnya faham agama nak faham dalil Tapi tengok buku translation English Terbanyak di kalangan apa Di kalangan apa Persia-persia uh, universiti Malaysia yang apa Keluaran tahun 50-an Kadang-kadang mereka ni Belajar di tangan Orientalis Barat So dia tak ada sumber Arab Sumber bahasa Arab tak ada Sumber dia semua daripada Inggris. Jadi bila bila kita perhatikan balik Dengan sebab itulah mereka punya cara Atau kesindurangan memahami tadi Sangat bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan juga rasulnya itu cara para sahabat. Jadi orang akan sibuk menterjemahkan Quran, menterjemah menafsirkan hadis, menafsirkan Quran, apa men menjelaskan hadis dengan cara yang tidak menepati tepatan yang kehendak Allah dan rasulnya. mana kita tahu? Sebab kita ukur dengan para sahabat Nabi SAW alaihi okay. jadi dengan sebab itu kita kata tak dibenarkan untuk berisytihat kecuali bagi siapa yang cukup padanya syarat-syaratnya yang diketahui si ahli ilmu latif lain eh Wait. wala inkar indahum fi masail ijtihadi sa'ir dan nah, tidak uh, tak ada keinkaran tak ada tidak sejuan di sisi ahli -Ahl sunnah ni pada persoalan-persoalan ijtihad yang uh, harus yang boleh fal ikhtilaf indahum fil masail ijtihadi la yujibul adawata adawatu Dia kata jadi percanggahan di sisi mereka pada persoalan-persoalan ijtihad benda-benda yang uh, khilaf ijtihad dalam masalah contohnya dalil pada perkara tersebut tidak jelas ini, ini bukannya pada perkara akidah Bukan perkara akidah Akidah tak ada percanggahan sebenarnya Akidah tidak ada percanggahan Hanya golongan uh, apa, Mutaakhirin muta Asyairah Kemudian golongan apa? Golongan apa? Golongan Muqtazilah dan sebagainya Kumpulan-kumpulan uh, Pemikiran yang berdasandarkan kepada ilmu kalam Mereka lah yang sentiasa mengatakan Tak mengapa percanggahan Bahkan sampaikan jadi syiar yang Ikhwal Muslimin dia kata Uh, dia kata kita kita ber, ber, ber, ber, apa bertasamuh uh, pada perkara perkara yang kita bercanggahan dan kita saling tolong-menolong inataawana fi mata fi mutafaqna kita bersaling tolong-menolong pada benda kita sepakat wala tasamu fi mukhthalafna dan kita apa tersamu, saling uh, apa, tak tak ambil kira pada perkara perkara yang uh, kita bercanggahan sebab tu kalau kita lihat satu peringkat dahulu memang apa di di masjid berlaku timbul apa tajuk uh, untuk takrif mazhab untuk menggabungkan mazhab sunnah dengan syiah Tanpa melihat sebenarnya Yang kita bercanggah di syiah tadi Bukanlah masalah cabang Bukan masalah istihad yang dibenarkan Bahkan dia berkenaan dengan usul agama Certa Macam keimanan para sahabat Keislaman mereka ke Ketulusan mereka Dan juga, apa, dan juga ke -ke amanahnya mereka Dan menikirkan agama Bahkan Once kita tolak benda tu? dan bukan setakat Penjelasan kitab kita buang Bahkan kita buang juga sebenarnya Quran itu sendiri sebab yang sampai pada al Quran Sampai sekarang adalah para sahabat Kalau bukan kerana mereka Takkan kita tahu uh, surah mana yang turun Ayat mana yang datang daripada Al-Quran Karim Itu itu yang kita kena ingat eh. Baik <coughs> Okey uh, dia, uh, dia kata Dia kata Yang tidak memastikan permusuhan uh, Tahajur Yang tak memastikan uh, permusuhan dan juga Pulau memulau bainahuk di antara mereka kama ya fa'aluhu ai muta'assibatu aw ahlul bida'i sebenarnya dibuat oleh golongan muta yang betul, yang, yang taksub dan juga ahli bidaah bali yuhibbu ba'dhum ba'dha bahkan mereka saling sayang menyayangi ni kalau kita nak fahamkan uh, perkara ni boleh kita kita sedar dia punya dia punya pengertian ni pada kisah Umar bin Khattab anhu di mana Umar pernah punya ijtihad ijtihad Umar ni sebenarnya uh, ber, ber, ber, ber, berbeza dengan apa yang dipegang di, di oleh para sahabat nabi yang lain itu berkenaan dengan tayamum boleh menggantikan uh, mandi kalau kita tak ada air kita junjung kita boleh saya bertayamum untuk solat so, Umar bin Khattab dikeluarkan hukum fatwa dia tidak boleh untuk uh, menggantikan mandi uh, tayamum tu tayamum boleh ganti wuduk tak boleh ganti mandi tayamum boleh ganti wuduk tak boleh ganti mandi Gap okay. Tapi dalam masa yang sama bila bila ada, eh, ada uh, perbezaan ataupun ataupun ataupun ketidaksetujuan dia dengan contoh macam Ammar bin Yasir, dia tidak menjadi sebab untuk mereka uh, tak suka dan juga uh, apa tak suka ataupun uh, cuba untuk okay cuba untuk memusuhan ataupun benci-benci, bagai tak pernah dibuat mal, apa soalat berpecah mazhab solat pecah imam tak pernah berlaku tapi kita lihat benda ini telah berlaku pada masyarakat Islam kita selepas 500 hijrah mereka buat uh, di Kaabah tu empat tempat imam berbeza mereka hanya solat bersama ketika maghrib kerana maghrib pendek Adapun pada solat subuh zuhur, asar dan juga eh, apa, dan juga isya' mereka akan solat berlainan imam syafi'i akan solat sini dulu kemudian diikuti oleh Hanafi diikuti oleh Maliki dan seterusnya ha, ini adalah antara perkara yang terpatutnya tidak berlaku tapi telah pun berlaku sebagai peringkat di mana tak boleh kahwin di antara Syafi'i dengan Hanafi. Okey. Jadi wayu wali ba'dhum ba'dda, bahkan mereka memperwalikan macam Umar katilah kepada Ammar Bila Ammar tegur Umar, berkenaan perkara tersebut dia kata a uh, dia dia bila, bila Umar kata itaqillah, Ammar kata okeylah aku takkan cerita pada orang. Umar kata tak kami akan memperwalikan kau Bagi tak setia pada kau apa? Engkau bagi diberi pada dia, tak setia. Kami setuju dengan kau apa yang, yang yang disetujui oleh oleh oleh oleh, oleh apa? oleh umat Islam terhadap engkau. dia adalah orang yang Uh, masuk Islam awal ada banyak keluarga dia mati dibunuh nak uh, kena masuk Islam dekat situ kita dapat lihatlah bagaimana bagaimana apa Umar kata walaupun dia dia dia tetap dengan pendirian dia tapi dia tak a eh, cari imam baru ke uh, pastikan imam yang jadi imam ikut pendapat dia tak ada ada masalah. Dia solat bagitukum khalfah dan solat sebagainya dengan sebagainya yang lain. Dia ya, orang kita boleh lari tak nak solat. Sama sajalah termasuk geng-geng yang belajar belajar bela belajar sunnah tapi tak solat tak, tak nak solat belakang orang kunut. Sedangkan benda tersebut adalah khilaf, khilaf yang harus. Tak boleh kita kata macam ini tak boleh ni, ha itu salah. Sebab kita boleh saja macam kalau kita solat belakang apa orang bermazhab Hanafi, macam solat belakang Buhafi. Kalau solat belakang, belakang orang mazhab Syafi'i macam solat belakang eh, apa Imam Syafi'i rahimahullah. Sepatutnya tak ada sebarang percanggahan di situ. Ini pelik bila mana orang Islam kita tak faham akan hukum ini. Maka mereka mereka salih pun apa, tinggal meninggalkan solat kerana aa, ada orang ni buat aa, hukum, hukum fiqh, Syekh ini sebagainya. Okay. Baik. Ma'a ikhtilafihim fi ba'd al berserta dengan percanggahan mereka pada persoalan-persoalan cabang. Ada perisa. Fa innahum yu'adu la fa innahum nah dia kata Ini percanggahan dengan ahli bid'ah liyata fa'innahum yu'aduna aw yudalliluna aw yakfiruna man khalafa hum. Kalau mereka suruh ahli sunnah bid'ah ni dia akan mengusuhi atau menyesatkan atau mengkafirkan sesiapa menyanggahi mereka. Nah, itu akhir Al habislah 9 eh usul Ahlus Sunnah. Baik. Khatimah penutup. Kata Syekh penutup. Thumma min ahammi hadhil usul. Kemudian ah uh, thumma uh, thumma uh, hum tunan mereka mereka itu al-sunnah ni. Ma'ahadil usul berserta dengan usul-usul ini. Al-Lati Marra Zikruha. Itulah melalui sebutannya. Sembilan kita bincangkan. Ya ya tahallahu Nabi Sifatin Afi Matin. Mereka uh, berhias dengan sifat-sifat yang agung, yang hebat. Hiya min mukammilatil akidati. Dan sifat-sifat uh, uh, tersebut termasuk daripada kesempurnaan atau penyempurnaan akidah kecuali selain daripada usul yang kita bincangkan mereka ada sifat-sifat uh, lain yang mereka berhias dengannya yang ia merupakan penempuhan akidah. Amin azami hadis sifat di antara seagung-agung sifat ini adalah awalan yang pertama. Annahum ya'muru nabiy ma'ruf bil ma'ruf wan munkari ala ma ha tujibu syariat. Uh, syari uh, mereka memerintahkan dengan makruf, menegah daripada yang mungkar uh, di atas apa yang diwajibkan ia oleh syariah Amalan berkawlihi taala kena ber, amalan firman Allah Taala surah ali imran ayat 110. Allah nyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kalian adalah umat terbaik dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk umat manusia. Tak muru bil ma'ruf kalian menyuruh dengan yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yakni daripada yang mungkar wa tuqimuna bil beriman dengan Allah. So, dia ada sifat tadi. Bukan hanya kalau dia baik orang tak elok pun tak apa. Dia baik orang lain pun kena baik juga itu cara cara betul. Yang teguran tadi untuk semua sama-sama baik bukannya untuk menunjuk untuk apa tunjukkan dia lebih lebih elok atau ataupun atau riak bukan eh. Itu satu dah wajib kaumih taala dah kena beramal dengan firman Allah taala eh beramalan biqauli nabi us said biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kena beramal sebab dia baginda sallallahu alaihi wasallam ah hadis bukhari mun hadis sahih muslim eh ah tirmizi nasai dan seterusnya Abu Daud ah dia kata man ra'a minkum munkaran falyughirhu biyadika Mesti pun melihat dengan kamu akan kemungkaran. Maka ubahlah ia dengan tangannya. Fa'il lam yastati'a. Kalau dia tak mampu, fa'il risanihi maka dengan lidahnya. Fa'il lam yastati'a. Kalau tak mampu dengan lidah juga, fa'il risanihi maka dengan kalbunya. Mereka kena benci uh, perkara berkenaan dengan kalbunya. Wa dhalika adu'aful iman. Iaitu selemah-lemah iman. mana dia benci dengan hati tu selemah-lemah iman. Okey, baik. Ba'kulna alamah tujibuh syari'ah tu. Dan kita, bila kita kata apa di atas apa diwajibkan oleh syari'ah, khilafan al-mu'tazilah alladhi yukhrijuna bil amri uh, yukhrijuna bil ayukhrijuna uh, bil amri al-ma'ruf wa an munkar amma tujibu ash-shari'ah ya kata ini uh, kita katakan uh, di atas apa diwajibkan oleh syariat okey bercanggahan dengan mu'tazilah yang mereka mengeluarkan perintah uh, menyuruh dengan yang makruf dan mencegah dari kemungkaran daripada apa diwajibkan oleh syariat jadi dia kata apa dia kata fai raun ah dia keluarkan maksud tu tak sama macam di kedah akid oleh syariah. Fai mereka melihat anil amru bil maruf wan nahyi wa ya an munkar ah wan munkari uh, maka mereka melihat dia menyuruh dengan yang makruf mencegah dari yang mungkar a uh, ialah al huwa al khuruj ala ulat al muslimin dia adalah keluar kepada pengurus-pengurus urusan umat Islam memerintahlah. Jika mereka tabu maksiatan bila mereka uh, melakukan satu maksiat wei kau nak duk dengan kafir sekalipun ia bukan kekufuran macam zaman sekaranglah keluar kerana ni betul kita kata kerajaan tu mempunyai korupsi ia benar ha. tapi bukan korupsi tadi menyebabkan menyebabkan uh, kita apa kita boleh apa apa me, me, me, me, halal untuk menjatuhkan mereka dengan kekerasan okey fa jamaati maka alsunatul jama'ah. yara na munasahatuhum Munasahatahum. Mereka melihat akan menasihati, perbuatan menasihati para pemerintah Fidhalika pada perkara itu, dunal khurujan alaihim tanpa keluar menentang terhadap mereka Kata mereka Wadhalika li'ajlijam il kalimati Daitu demi kerana untuk menghimpunkan kalimah Dan menumpukan suara Keputusan umat Walibti'an al-furuqati walikhtilaf Dan untuk berjauhkan diri daripada perpecahan dan juga perselisihan. Kolej Islam Tamiyah Gata Syekh Islam Tamiyah wala'allahu la yakadu ya'rifu ta'ifatan wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat 'an sultan illaka fi khurujihha min al-fasadi akthara min alladhina fi izalatihi dia kata wala'allahu dan barangkali yakadu yu'rafu hampir-hampir tak diketahui ta'ifatun sebarang sebarang kumpulan kharajat 'ala sultan yang keluar terhadap memiliki kuasa pemerintah Illa wakana fi kuruja Melainkan pada keluar mereka ni uh, Minalfasad Daripada kerusakan Aqtara minallari fi izalatih Lebih daripada yang uh, Dalam uh, dia menghilangkannya Macam Arab Spring Contoh lah Arab Spring Yang berlaku di tanah Arab Ketika kejatuhan Pemerintah-pemerintah yang zalim Yang korupsi Di negara Arab Banyak orang bersorak uh, gembira uh, Tapi lepas dari itu Kerusakan yang berlaku Adalah lebih dahsyat hmm. Bagi siapa sekarang Tak boleh aman Mesirnya ke Syria, Syrianya ke Iraqnya ke sebagainya Semua sekali jadi rosak dengan sebab, sebab keluar Menentang pemerintah dengan kekerasan Bukan tak boleh tegur, tegur boleh Tapi atas dasar kita macam uh, dibuat oleh para amyak Teguran itu bukan masuk perubahan Teguran itu adalah penyampaian, uh, penyampaian penyampaian nasihat Tegur dan cakap tapi tak berubah tu dengan kerja kita Allah Ta'ala akan hitung setiap kesalahan mereka buat Kita bukan uh, kerja kita untuk mengubah tadi Kalau kita pegang jawatan tu lain dia bukan jawatan. Maka kita hanya menasihatkan saja. Salah ni yang kedua. Min sifati ahli sunati wal jama'ati. Di antara sifat ahli sunati wal jama'ah. Al muhafaztu ala iqamati sya'iril islami. Pemeliharaan terhadap uh, mendirikan syi'ar-syi'ar Islam. Uh, yang berupa contoh dia. Min iqamati salat juma'ati. Yang berupa pelaksanaan solat, juma'at, wal jama'ati dan solat berjemaah kecuali kafir dan munafiki ini bercanggahan dengan ahli bidah ah satu orang munafik allazina la yuqimuna mereka tidak mendirikan al-jum'ata wal mereka tidak mendirikan jumaat tidak juga jemaah macam orang syiah contohnya mereka tak nak dirikan solat kerana tak imam tak ada orang munafik melali alial awal dalam sekarang untuk kamu jadi ke alasan kerana penyakit tak nak solat ha, itu satu masalah baik salisan yang ketiga Amin sifatih dan ada sifat mereka juga. Kiyambuh bin nasihati likulli muslimin wa ta'awanu 'alal birri Pelaksanaan mereka terhadap uh, pemberian nasihat bimbingan kepada setiap muslim serta tolong-menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan. Kenapa? Amalan biqaulihi ta'ala, beramal dengan firman Allah Taala, amalan biqauli Nabi Assalam kena beramal dengan Nabi Assalam. Fina Allah Ta'ala ada Wata'awun albir wataqwa Wala ta'awun ismin uduan Bertolong-tolonglah kamu pada uh, Kebaikan juga ketakwaan Yang kamu tolong-tolong pada dosa dan juga permusuhan Tapi Sabri Nabi SAW Kena buat amal dengan Sabri Nabi SAW Sabri Baginda SAW Adinun nasiha. Agama ada tulis ikhlas Kulna liman Kami kata kepada siapa Tulis ikhlas tadi Kuala lillah Kami kata lillah Kepada Allah Wali kitabihi kepada kitabnya Wali rasulnya kepada rasulnya Wali aini matil muslimi amati pada untuk atau kepada imam-imam uh, pemerintah umat Islam. Jadi kita tegur mereka, kita nak kebaikan untuk mereka, bukan yang kita, kita rampas harta mereka, jawatan mereka. Dan Juga orang awam Islam Nasihatkan mereka juga bukan untuk menindas mereka, tapi untuk uh, m -m menyekat mereka dari melakukan perkara yang mungkar. Baik. Abu Ka'ab lihat sah-sah juga dengan sabda baginda rasulullah: Al mu'mino li'l mu'mini kalbunyan yashudu ba'dahu yashudu ba'dahu ba'dhu. Mukmin untuk mu'min yang lain adalah seperti binaan. Yang dia menguatkan sebahagiannya sebahagian lain. Misalnya ikat-mengikat. Itulah sifat atau keadaan orang beriman. Okay. Rabian yang keempat. Antara sifat-sifat yang mesti berhias dengannya. Orang uh, uh, ahli sunnah adalah. Wa min sifatih. Antara sifat mereka adalah. Sabah tuhum fi mawa imtihan. Keteguhan mereka. Dalam situasi-situasi uh, dugaan. Wa zalika bisabri alal balaq. Dan itu adalah dengan bersabar ketika bala. Bala itu ujian. Wasyukuru 'aind ar dan juga bersyukur ketika uh, ketika kemewahan. Warida bi-murr al dan juga redha dengan kepahitan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dia takde datang dengan benda seronok aje. Okey baik. Jadi, itu, itu sifat mereka ada. Mereka sentiasa dalam keadaan uh, apa teruk uh, untuk dugaan-dugaan. Baik buruk atau baik, sama saja Sini mereka. Okay. Yang kelima. Wa min sifati sifat yang tersifat-sifat al-sunnah ni adalah. Andahumye tahallau nabi makarim al-akhlaqi. Wa mereka berhias dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak, Wa mahasil amal juga kekeluakan-kekeluakan amalan. Wa bir luar Serta berbuat baik pada dua ibu bapa. Wa arham ar dan perhubungan -hubungan rahim. Wa hasil dan juga baik dalam berjiran.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 wa bil walidaini ihsanan hendu ibu bapa hendak kamu buat baik wa bil qurbah dengan yang hubungan kekeluargaan dengan kamu wal yatama dengan anak yatim dan juga orang-orang miskin kemudian wal jardi al qurbah buat baik pada jiran yang punya hubungan kekeluargaan wa jardi al dan cerita jiran yang jauh yang tak ada hubungan kekeluargaan kamu washabil jambi dengan kawan dalam di sebelah masa kalau kita ada apa kita ada perjalanan mana-mana ke orang duduk sebelah kita ha, itu orang tu kena kita buat baik pada dia wa bani sabil ni ke orang dapat perjalanan yang, yang ter, apa terhenti bekalan tak boleh balik ke tempat masing-masing serta wa ma'a ma'ikat aymanukum baik juga kepada apa-apa yang dimiliki oleh tangan kamu benda hamba milikan kamu pun buat baik juga innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura sebab tu tak suka untuk orang-orang yang uh, berkeadaan uh, menunjuk-nunjuk yang juga berbangga-bangga menunjuk dan juga berbangga apabila wali dan juga kenapa kita kata akhlak ni kena ada Ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam akmulu minna imana ahsanuhum khuluqa sesep uh, orang mukmin paling sempurna iman adalah paling baik di kalangan mereka dari segi akhlak. Jadi kita dikatakan kat sini syekh kata nasallahu azza wajalla an yaj'alna minhum kita pohon kepada Allah azza wajalla agar jadikan kita di kalangan mereka dimanihi wa karamihi dengan kurnianya dan juga kemurahannya ala wa, -wa alla yaziqa wala an kulu qulubana dan janganlah dia pesongkan hati-hati kita. Ba' da' idhadan. Dia berhidayah pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alain ala Nabi Muhammadin wa'alihi wa sahbihi ajma'in. Naslawat Allah. Nasalat Allah kat atas Nabi kita Muhammad. Dan atas keluarga baginda. Dan sahabat-sahabat baginda. Kesemua mereka. Waila'ilham. Kita telah selesai buku kita. Eh, pada malam ni. Tiga, tiga kali kelas je. Tiga kali kelas je kita selesaikan. Alhamdulillah. yang kita harap apa yang kita sampaikan. Uh, uh, dalam ni dapat uh, manfaat kepada semua Macam Biasa kita tengoklah lah kalau ada soalan uh, Ok Ok uh, Ok tak ada tak ada soalan kod. Ada soalan, ada soalan. Okey. Uh, soalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ustaz jelaskan secara ringkas apa dimaksudkan dengan ulama dan syarat-syarat patut ada bagi seorang ulama? Kerana uh, kerana telah viral di aplikasi TikTok oleh seorang pemuda yang bermudah-mudah menggelar seorang ulama, uh, seorang sebagai ulama sehingga menyebarkan fitnah bagi orang awam. Okay Dia dia tajuk asal apabila uh, kata apa? Uh, ulama tu dia adalah plural bagi alim. Bila alim tadi dia mesti ada kaitan dengan masalah a uh, ilmulah. Ha, sebab alim yang berpengetahuan. So basically bila kita kata ulama ni tadi a uh, Allah Taala yang angkat manusia boleh pakai masuk gelaran Persatuan Ulama Malaysia ke, Pertubuhan Ulama Syria ke, semua tu boleh digelar di masing-masing ke, tapi yang mengangkat mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sebut Quran dan, dan, dan apa dan surah uh, surah uh, al-mujadalah. Mujadalah ayat yang ke 11. Orang yang ya rafa'illahul ladina mengangkat Allah Taala orang, orang beriman di kamu wal ladina utul ilma darajat. dan diberikan ilmu berapada darjat Allah yang angkat. Banyak orang zaman kita nak angkat diri sebagai ulama tapi sebenarnya Allah Taala yang angkat. So, jadi basic uh, asas dia bila kita kata ulama' atau tidak Kita kena hukum mereka dengan tajuk tadi lah Macam dikang para sahabat pun boleh diketahui mereka ni Ulama' bila mereka paling banyak tahu Tentang hukum hakam agama Yang dipelajari daripada Nabi SAW Bukan mereka-reka sendiri So the mosque uh, Apa? Faham? Dalil The mosque uh, kembali kepada sunnah Itulah ulama' Bukannya yang paling uh, Dia banyak sijil dan sebagainya Tapi yang paling balik kepada sunnah kalau balik bina'ah, bukan ulama lah. Itu nah, asas pertama. Yang kata zaman kita sekarang ni, banyak orang nak pakai. Tapi lah, kita akan dapat lihat lah. So, ulamak tadi bukan satu gelaran yang diambil untuk dipakai-pakai. Ia adalah apa yang Allah Ta'ala sendiri akan angkat. Dan kita akan tahulah orang tu ulama ke tidak dengan asas kepada ilmu yang dia ada. Kalau ilmu tak ada, nak jadi ulamak macam mana? Macam kita kata orang tu mekanik, tapi tak gerti buka kereta. Tak gerti nak baiki kereta. Dia kan mekanik lah. Mekanik bagi dia, dia boleh buka kereta. Dia baiki kereta. Boleh kita mengikir Dia tak boleh kita gelar-gelaran tanpa sebarang uh, Pembenaran daripada Sifat yang ada pada dia okay, baik. Uh, Assalamualaikum ustaz Soalan dia kata Luar topik berkaitan isu semasa Isu semasa di Malaysia uh, Dia kata Berkaitan isu viral Baru-baru ini ada seorang yang mengatakan Syailaq tirai tanya Rasulullah Dengan video kuliahnya adakah pemahaman Ini terdapat daripada syariat Islam saya tengok video tersebut Dan sebenarnya ini ajaran yang datang daripada Sufi uh, Sufi Kuburi, Hadramaut Nama itu yang dia ajar pakai nama uh, disebut Habib Apa benda tak nama disebutkan Itulah ekonominya orang tersebut buat Okey, dengar sini Dia kata nak percaya-percaya, tak percaya, sudah Problem dia, ia bertentangan dengan apa ajaran Nabi SAW Nabi pernah sebut dalam Bukhari dan Muslim Hadis Bukhari Muslim tentang syafaat pada di kiamat nanti Bahkan ada kaitan dengan tajuk Bila Nabi kata, alangkabit kalau aku lihat uh, Telah lihat saudara-saudaraku Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara engkau. Nabi kata, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Para sahabat Kalian sahabat aku. Tapi, uh, uh, apa, apa saudaraku adalah orang yang beriman aku tapi tak datang lagi. So, para sahabat tanya macam ni kau kenal mereka. Ya Rasulullah. Rasulullah kita, aku kenal mereka dengan kesan air wuduk. Kan? Mereka akan bercahaya uh, wuduk. Bercahaya di muka dan tangan, uh, Kepala dan juga tangan dan kaki. Dari kesan wuduk. So, jadi Nabi Rasulullah kata cakapnya tu dan dia kata aku akan mendahului kamu di telaga aku akan sampai kepada kamu di telaga nanti dan akan ada di kan kamu orang-orang yang diusir diusir daripada telaga seperti diusir unta yang liar Diusir daripada datang ke, ke untuk untuk apa datang ke telaga aku patut nabi kata aku akan berkata satu riwayat kata usai habi ushay ushay uh, habi uh, ussoi, uh, uh, sahabat kecilku ataupun nabi kata aku kenal orang tersebut kan Nabi panggil mereka sahabatku. Maka ketika tu uh, akan berkata eh akan berkatalah para malaikat yang menghalang mereka datang dengan kata apa? Ma ta lamu ma ada Engkau tak tahu apa mereka ada-adakan selepas kau tak ada. Engkau tak tahu apa mereka ada-adakan pada kau tak ada. Daripada sini yang jelas, kalaulah sekiranya tiap kali wali-wali ni datang selak-selak bagi Nabi tanya soalan, nescaya nescaya Nabi dah tahu semua benda yang berlaku. Ini juga menolak berkenaan dengan kononnya amalan kita dibentang kepada Nabi SAW. Selawat kita, salam kita disampaikan kepada Nabi. Amalan kita tak disampaikan. Sebab tu Nabi panggil orang tu kerana kesan wuduk dia, kesan air wuduk dia ada. Tetapi bila dia nak datang dekat, malaikat halang. Dan bila malaikat halang, Nabi tanya kenapa? Malaikat kata, engkau tak tahu apa mereka ada ada kan lepas kau tak ada. Apa mereka tambah lepas kau tak ada. Nabi kata, suhkan suhka apa celakalah apa pada dalam muka pada muka pada orang yang menambah-nambah sesuka hati ada. Jadi kalau kita kat situ kita dapat lihat nabi tak tahu. Kalau dia kata wali-wali ni tadi tetek hari tanya nabi, maka tajuk soal tajuk dia adalah semua kejadian alam yang sekarang ni berlaku Dari diketahuilah nabi sallallahu alaihi So nabi kena nampak orang yang dilihat nanti dia tahu dah orang ni tak boleh datang. Sebab apa? Sebab so, dia ada amalan yang salah yang dia buat. Tapi bila kita lihat balik nabi panggil para sahabat halang para sahabat kata kepada Nabi, engkau tak tahu apa mereka ada-adakan lepas kau tiada. So, Nabi tak tahu. Kalau ada kata silap-silap, asyik jumpa Nabi, so Nabi tahulah apa benda jadi sekarang. Ataupun orang pergi kubur Nabi mengadu, Ya Rasulullah, ni ada pemimpin jahat daripada negara-negara Arab. Mereka telah rampas harta, mereka biarkan Palestin Sampai dah berita tersebut. Tapi kenapa Nabi SAW dalam hadis tadi tidak tahu apa yang berlaku pada orang-orang pada, pada yang dihalang daripada datang ke telaga baginda. Jadi itu menunjukkan bahawa itu bertentangan dengan akidah Islam. Sekada so, orang tu kata dia seseksilak sila nabi bagi tahu maka itulah syaitan. Itu adalah syaitan, tak ada lain. Kerana nabi tidak akan tahu apa yang berlaku selepas baginda tiada. Okay. hatta masa Nabi Isa alaihissalam pun uh, dia memberikan apa satu kata-kata yang sama berkenaan perkara itu. Bak kata Isa alaihissalam sampai sekarang belum lagi mati. Diwafatkan saya, diangkat di sisi Allah Taala. Surah Al-Maidah ayat 17. Maidah 17 ya. Eh? Otang nyatakan. Bila Allah Taala persoalkan pada Isa, ayat 116 otang nyatakan. Qala Allahu ya, ya Isa. Ingat tak ke mana berkata Allah Taala wahai Isa, ibnu Maryam, anta taqul nasi ta'khuduni wa ummi ilahin min dunillahi. Adakan kau kata pada orang ramai, ambillah aku dan dua, dan ibu aku sebagai dua tuhan selain Allah Taala. Qala subhanak katik Isa masuk cincau ya Allah. Mai kun an aqula la ma laysa Tidak ada uh, untuk aku mengatakan apa yang tiada untuk aku sebarang hak. In kun ta in kun tukultu Kalau aku cakap kalimah tu kau dah tahu dah. Kau dah tahu dah. Tak numa nafsi wala alma fi nafsi. Aku tahu engkau tahu apa dalam diri aku, aku tak tahu dah apa dalam dirimu. Innaka anta alamu rububiyuka la ma mengetahui segala yang ghaib. Okay. Ma'kuntulahu illa ma amartani bihi tidak aku kata kepada mereka ya Allah kecuali apa kau perintahkan aku dengannya itu anibudullah rabbi wa rabbakum ialah kamu semua sembah Allah Tuhan aku Tuhan kalian wa kuntu alaihim shahidan ma kuntu dan aku dahulu saksi menjadi saksi ke atas mereka okay? ke atas mereka sebagai saksi selama aku di tengah mereka falamma tawfaytani kau matikan aku kunta antar raqiba alaihim engkaulah yang mengawasi ke atas mereka wa anta ala kulli shay'in shahid engkau ke atas satu amat menyaksikan al-maidah 117 ini antara dalil bahawa para anbiya tidak tahu apa yang jadi pada kaum masing-masing lepas mana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Isa pun cakap macam itu macam mana boleh orang kata nak hari Nabi Isa selak boleh selak apa langsi tahu apa yang ni buat oleh kaum apa kaum masing-masing ni jaga jaga sikit banyak orang apa terkeliru dengan ni dia kata dia kata alasan dia, dia kata ini tak percaya tak apa tak ini pasal bertentangan akidah. Setiap-setiap ulama macam Nabi sabda tadi tak ada nilai tok guru dia ajar betul betul. Ha, ini salah eh sebab memang Nabi sallallahu alaihi dia wafat kan dia tak tahu apa jadi kepada umat dia. Sampaikan sampai kat ulama sampaikan Baginda sallallahu alaihi bila dia dia, dia dia dia dihalang daripada panggil orang untuk datang ke telaga dia dia malaikat kata engkau tidak tahu apa mereka ada adakah lepak kau tak ada. engkau tak tahu apa mereka ada adakah lepak kau tiada so, jadi itu dalil yang sangat kuat untuk menafikan uh, akidah atau kepercayaan golongan sufi penyembah kubur uh, apa dia-dia amalan-amalan mereka amalan kononya tahulah apa, wali tahu apa yang nabi tak tahu ha, itu semua tadi dibatalkan dengan dalil-dalil Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kal ikut dari Quran Al-Maidah 116 117 benda ha, surah apa hadis ni sahih Bukhari dan Muslim berkenaan hadis syafaat Nabi SAW sebutkan berkenaan telaga ha, baca tentang hadis telaga tu dan kita akan dapat tahu bahawa Nabi pun tak tahu terjadi pada umat baginda lepas baginda diwafatkan jadi sebarang sebarang idea Nabi intai Nabi apa Nabi uh, dapat jenguk dan sebagainya umat baginda ini adalah pembohongan yang sangat nyata ha, Nabi kata tak ada Ustaz kata ada. So, kita ikut siapa? Ikut Nabi lah. Ikut Nabi. Baik. Alhamdulillah. Aa, kita dah habis kat sini. Aa, ada soalan lagi? Tak ada eh? Ada soalan lagi tak ada? Okay. Okay. Kalau tak ada, kita lagi, kita berhenti sini insya-Allah kita sambung kemudian nanti mungkin buku baru kot pasal buku dah habis a uh, wallahu aalam wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh